Незалежно від того чи іншого вирішення питання про те, чи плуг запозичили слав'яни у німців, чи німці у слав'ян, треба звернути увагу на те, що український плуг, який навряд чи дуже відріжняється від уживаного в старі часи, дуже подібний до старовинного колесного плуга римлян. І складається майже з однакових з ним головних складових частин – якщо судити про це по його малюнку у відомому словнику річчя. Багато спільного з українським ралом має також римське рало, аратрум, що до нього також впрягали волів. Начебто посередньою формою між римським та українським плугом є плуг орало сучасних болгарів. Його окремі частини майже всі мають назви дуже близькі до українських. Не треба забувати також, що порода українських стірих довгорогих волів майже ідентична з угорською та італійською породами. За козачий період етнографічні відміни в знаряддях та способах оброблення землі вже цілком визначили. Дожили і донині, і тепер зачинають нівелюватись через заведення нових, удосконалених господарських нарядів. У козацькі часи хліборобство на Україні вже починає цілком домінувати, а мисливське та рибальське господарство відходить до другого ряду, заховуючись більше на півдні, на Дніпрових плавнях тощо. Хліборобська культура тоді вже грала дуже велику роль навіть на землях чи вольностях Війська Запорозького, що йому російський уряд зовсім несправедливо закидав разом із парубовським життям брак хліборобства. Запорозькі землі були вже вкриті хуторами, де процвітала хліборобська господарка. А в наші часи в хліборобському господарстві України Довершується перехід від системи трьох піль до системи з багатьма полями. А щодо знарядь та способів обробляння землі, то вони до останнього часу змінялись дуже повільно на протязі багатьох століть. Рало вживають тепер тільки для того, щоб заорувати засів. А занесена з Білоруси литовська соха – Вживається тільки у північних повітах Волині, Київщини та головним чином на півночі Чернігівщини. Соха Московка у північно-східних повітах Чернігівщини, а в усіх інших частинах України цілком панує Воловий плуг. Дарма що дехто з русифікаторів помістиків пробував завести замість нього великоруську соху як це, наприклад, змагались зробити, ну, звичайно, цілком безуспішно, на Полтавщині. На Україні, каже один із спеціалістів хліборобських знарядь, пан Зеленін, йшла своя історія. Заходила зміна орних знарядь. І ця історія південних знарядь йшла зовсім незалежно від історії знаряддя північного. Український плуг, що тепер уже зникає, не тільки цілком однаковий на цілому просторі України, але й його складові частини мають скрізь, починаючи від західних повітів Курщини та Вороніщини і до Карпатських долин включно, майже ті самі технічні назви. Здається, єдину їх варіацію становить те, що київський Кочетень у Велдежі Карпати – Звуть когутом. Рало також майже скрізь однакове. Хоч, наприклад, на Поділлю наральник насаджують на нижній вигнутий кінець ручки або чепі. Так само, як у болгарському оралі. А на Київщині та Полтавщині його прикріплюють до окремого шматка дерева, вбитого в градку. Дишло. Цей шматок дерева звуть Копистю. І до нього додають ще окреме пристосування – жабку, що не пускає градку спускатися на нижню частину чіпіги.